21. Злодій і вкрадене прощання Я прощаюся з детективом Ізідором на його кухні наступного дня після того, як з оку повернули піксель. «Вона змінилася», – каже він. «Не знаю, чому, але вона змінилася. Ми сидимо за кухонним столом, і я стараюся не дивитись на похмурі, брудні, коричневі шпалери. Іноді, – кажу я, – вистачає кілька миттєвостей, щоб стати іншою людиною. Іноді на це потрібні століття». Я намагаюся відігнати зелену істоту, що тинялася по столу, а тепер побачила в мені природного ворога і гризе мій рукав. Але, відверто кажучи, не слід дослухатися до моїх порад, особливо щодо жінок. Я розглядаю юнака. Кислявий ніс, високі вилиці, Є певна схожість губ, форми щелепи та очей. Цікаво, що Раймонда і Леруа залишили на волю випадку. Сподіваюся, у хлопцеві більше від неї, ніж від мене. Ти теж змінився, продовжую я. «Ізідор Ботрелем, криптарху Блієта. Або краще сказати король? Що тепер робитимеш?» «Не знаю», – відповідає він. «Я не можу приймати рішення за всіх. Треба повернути людям голос. Має бути кращий спосіб налагодити цей процес. Я відмовлюся від повноважень за першої ліпшої нагоди. І ще треба вирішити, чи варто оприлюднювати справжню історію Блієта. «Що ж, революція не завжди про прекрасну мрію», – кажу я. А у вас щойно відбулася справжня революція. Але хай, що ти береш, будь обережним. Рано чи пізно соборність завдасть удару, жорстко і зненацька. Гадаю, зоку наразі допоможуть, отім легко вам не буде. Я усміхаюся. Але точно буде цікаво. Грандіозно і заплутано. Наче в опорі, як хтось колись мені сказав. Ізідор дивиться у вікно. Облієт помало загоює рани. Міський пейзаж теж змінився. Звідси відкривається вид на в'язницю що діамантовою голкою височіє над дахами лабіринту. «А як щодо тебе?» – питає він. «Поїдеш світ за очі займатися чимось протизаконним?» «Майже напевно. Боюсь, я все ще маю сплатити борг». Усміхаюсь я. «Спіймай мене, якщо зможеш. Хоча, думаю, у тебе буде багато іншого клопоту». Я кидаю на зелену істуту похмурий погляд. Тепер вона старається залізти мені на коліна. Добре, що у декого таких проблем немає. Я підводжуся. Час вирушати. Мілі вже кілька днів нікого не вбивала, а від цього у неї псується настрій. Тисну йому руку. Я не твій батько, ти і кращий за мене. Нехай так буде і надалі. Але якщо тебе коли-небудь спокушатиме інший шлях, дай мені знати. На мій подив юнак місно мене обіймає. Дякую, але ні, каже він. До зустрічі. Ну то як летимо? – запитує перганом. Чи далі чекатимемо на нього? Корабель стоїть посеред сліду міста? біля понівеченої та обгорілої бар'єрної стійки. Неподалік у скафандрі, вигулюючи свій неспокій, тиняється мілі. На стіні витисані барельєфи, що нагадують їй про орд Кам'яні краєвиди та ряди безликих облич. Вона їх торкається і чує у своїй свідомості закарбовану в них тиху пісню. «Привіт», – каже Раймонда. На ній вбрання джентльмена, але без маски, а замість костюма – тонкий урол утилітарного туману. Вона помічає барельєфи, і на її обличчі з'являється вираз суми і провини. «Усе гаразд?» – запитає Мілі. «Просто згадала, що мені треба декого навідати. Вона переводить погляд на пергонен. Чудовий корабель!» «Дякую», – каже пергонен, – «але я не просто легковажна кралечка». Раймонда вклоняється кораблю. «Ми тобі теж вдячні. Ти не повинна була нам допомагати». «Ти цього не бачиш?» – кокетує корабель, виблизькоючи сапфіровою оболонкою. «Але я зашарілася». Раймонда озирається. Його ще немає, нічого дивного. Вона цілоє Мілі в обидві щоки. Коли ти відкрила геволот, я побачила твої думки і зрозуміла, чому ти це робиш. Хай там як, сподіваюся, ти її знайдеш. Це не про сподівання, каже Мілі, а про волю. Хороша відповідь, коментує Раймонда. А ще не будь з ним жорстокою. Тобто, звичайно, будь, але не занадто. Він не може протистояти своїй натурі. Але він не такий поганий. Могло бути й гірше. Це ви про мене? запитує злодій, виходячи з транспортної бульбашки з оку, так і знав, що ви пліткуватимете про мене за моєю спиною. Я чекаю на кораблі», – каже Мілі. Вирушаємо за п'ять хвилин. Зрештою, я не знаю, що їй сказати, і ми мовчки стоїмо на червоному піску. Навколо нас мерехтять тіні, що їх відкидає місто. Вони б'ються і тріпочуть, немов крила світла й темряви. Трохи згодом я цілую її руку. Якщо в неї і є сльози на очах, то тіні їх надійно приховують. Вона легенько цілує мене в губи, а потім стоїть і дивиться, як я прямую до пергона. Поки відкривається обшивка, я обертаюся і посилаю їй звіддаля поцілунок. На борту корабля я зважую скриньку в руці. «Ти збираєшся її відкривати чи ні?» – запитує Мілі. «Я хочу знати, куди нам летіти далі». «Але я вже знаю. На землю», – відповідаю я. «А можеш попросити пергона не поспішати? Я хочу наостанок помилуватися краєвидами». На моє здивування вона не заперечує. Корабель повільно піднімається і робить віраж над рухомим містом, над артерією невідступного проспекту, зеленими масивами Черепахового парку, паперовими замками запиленого кварталу. Убліет має тепер інше обличчя, але я все одно йому всміхаюся. Мілі ігнорує мене і турує свій нескінченний шлях. На півдорозі до магістралі я помічаю, що детектив украв мій годинник.